Так і я думав. Був упевнений настільки, що майже викреслив із пам'яті сам факт заявки в корпус. І ось. Вони дзвонять саме тоді, коли позначку 35 пройдено, а до 44 пекельна вічність. Не докопалися? Не копали? Чи я таки і справді зможу отримати найкращий контракт мого життя? Грубі гроші за мінімальні ризики. Занадто привабливо, щоб бути правдою? Ну, не щось там казали про надзвичайну віддаленість. Так, а що в космосі близько? Ну ж, передзвони їм і запишися на той іспит, щоб не втратити шанс. Які проблеми? Відповідь лежить на поверхні, Точніше, відповідь солодко спить, порозкидавши свої капці по всій кімнаті. Дівчина Віра з корейським прізвищем «Ра». Вона завалить мене задовго до іспиту, до того ж зробить це зі скандалом. Наша дискусія буде дуже коротка, і завершиться, що не я вимовлю ті загадкові слова надзвичайна віддаленість. Так, учора вона кричала, що я повинен улаштуватися не аби куди, а знайти місце за своєю кваліфікацією. Але сьогодні, неймовірніше, скаже щось на кшталт, я не повезу дитину на край відомості. Найчхати вона хотіла на всі ці обіцянки мінімальних ризиків. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, чим усе закінчилося на Проксимі. Я рішуче, майже залпом, проковтнув каву. Навіть не стану з нею нічого обговорювати. Наші стосунки і так тріщать по швах. І взагалі. Вести сім'ю на неосвоєну планету – це дико, не кажучи вже про надзвичайну віддаленість. Навіть за ризиків категорії А. Адже сьогодні в Києві за всієї мінімальності ризиків захинуть шестеро. Тож ні. Я не ризикуватиму сім'єю. Але де ж, чорти ж вас забрали, ви були 8 років тому, га? Вони платять близько 300 тисяч на рік. Окей. І якщо це ризики категорії А, хай буде навіть 200. 200 Плюс пенсія після закінчення контракту плюс знижки на всіх можливих курортах і вкупі готелів, плюс податкові пільги. Треба визнати, мої 35-44 нікуди не дінуться і на іншій планеті. Але згадувати про них не, ц... не буде часу, це точно. Десь на задвірках свідомості несміливо прочаїлася думка, що коли мене там хтось зжере, це стане найкращим виходом. Але вимовити таке не зважився навіть подумки. Це не має значення, якщо я не можу полетіти. Не розлучатися ж. Я майже пошбурив філіжанку в раковину. «Помий чашку», – буркнув я розумному будинкові. «Подзвонити Сашкові», – байдуже відповів жіночий голос. «Відбій, глухопердя, відбій!» «Відбій! Команду глухопердя не розпізнано!» Хочете призначити дію просто зараз? Чашку помий! Я страшенно засмутився. Та побиї гамма-кванти тих конкістадорів. У мене співбесіди у двох наукових шарагах, і в харчовій компанії. Треба встигнути поголитися. Похабцем боячись передумати, я викликав голографічний екран над столом, відкрив список вхідних номерів і натиснув кнопку «Вилучити». Цей номер буде вилучений. Скасувати, вилучити. Моя рука на мить зависла за сантиметр від голографічних кнопок. Прощавай, кар'єра конкістадора. Вершки що, скисли? Це Віра.